Руки до сина простягши, старий йому жалісно мовив, «Гекторе, люби дитя, не чекайте цього чоловіка, сам на бо стрінеш загибель свою незабаром. Сином Пелея подоланий, він набагато сильніший». Ревний занадто, коли б він безсмертним так само був любий, як і мені його пси, і коршаки б незабаром терзали в полі, і скорбота страшна одлягла б од мого тоді серця. Тож багатьох одібрав він у мене синів благородних, вбивши або у полон, їх наостив далекий продавши. Навіть і зараз я серед троян, вернулись до міста, двох не побачив синів, Лікаона і з ним Полідора, що Лаотоя, жінок-володарка, мені породила. А як живі вони в стані, Ворожому їх незабаром міддю і золотом викупим ми. Цього в нас багато. Досить за донькою Альт дарував мені старець славетний. А як померли вони і зійшли до оселі Аїда, смуток огорне мене і матір, що їх породила, інші ж троянські осельники. Той відчуватимуть смуток дуже недовго. Лиш ти б не загинув, а хілом підтятий. Отже, дитя моє, в мури війди, щоб трояни-троянок урятувати й не дати великої слави зажити, сину Пелея. Та й милого сам ти життя не позбувся. Зглянься й на мене, бездольного. Нині бо я безсталанний, мислюще, завтра ж пошле мені батько кронід. На порозі, старості, долю жахливу і багато я лиха побачу. Любих загибель синів і дочок загнання в неволю, Їхні сплюндровані спальні, маленьких діток нерозумних, В несамовитості дикій об землю розбиваних люто, та не вісток полонених руками ахеїв жадливих, а наостанку й самого мене під дверима вхідними хижі терзатимуть пси, коли, вдаривши гострою міддю, хтось мені груди пройме і вихопить душу із тіла. Пси з-підворіття, що сам при своєму столі годував я, крові моєї нап'ються і аж одурівши від неї, перед дверима розляжуться. Це юнакові не сором, в битві наклавши життям під ударами гострої міді мертвим лежати, бо весь він прекрасний, хоч десь би й розкрився. А як чоло посивіле в убитого старця та сиву, борду й тіло його неприкрите пси оскверняють, що жалюгідніше може для смертної бути людини? Так староденний благав і, вхопивши волосся руками, рвав із чола свого Гектора, Серця проте не схилив він, і мати його заридала, рясні проливаючи сльози, Лоно рукою відкрила, а другу на груди поклала і, проливаючи сльози, промовила слово крилате. Змилуйся, Гекторе, сину мій, зглянься на матінку рідну, що твої сльози колись оцими грудьми гамувала. Сину мій любий, згадай це, і з ворогом лютим Змагайся тільки з -за муру. один не виходь перед лави передні, ревний занадто, як вб'є тебе він, то на смертному ложі, вже не оплачу, ні я тебе, люби дитя, моя парость, ані дружина із посагом щедрим, тебе лиш далеко біля аргейських човнів, шматуватимуть пси прудконогі. Так і сльозами обоє, вони свого любого сина палко благали, та Гектора серця про те не схилили. Велетня ждав він Ахіла, все вже наближався до нього, як подорожнього хижий дракон у лігві гірському чатує. Зілля, наївшись отруйного, і хижої сповнений люті, і причаївшись із лігва, свого визирає страшливо, так же і Гектор стояв, охоплений запалом буйним».